بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعنا <تصفيق> برد خيرودي ما زموليو دعا يزمي منه الترمين اللي كتري ندلين باتل شاء الله تعالى أكون صلاة بوجيه للميجي مصد روجتي ويودوشي دعننا بيرن الله تعالى تريب, تريب. Pa ćemo ta'ala govoriti o stvarima koje su bitne shodno sredini koju mi živimo i shodno situacije koja se odlija na terenu. Većerašće naše druženje biće Nila i ta'ala govoro o onim koji uzimaju znanje iz knjiga. A zatim na osnovu toga što uzimaju iz knjiga koji je menheđen. I ljudima izdaju fetve i raspravljaju i stavljaju tačku na i, što bi rekli mi, u određenim šerijatskim propisima. S toga ćemo včeras, nijedni lahim ta'ala, govoriti o tome i nekako uvijek, moj deris traje oko 40-45 minuta, pa će se pokušati toga včeras, insha'Allah.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 Onaj koji ne posjeduje šerijatsko znanje ne može ga prenijeti na pred. Onaj koji nije ispravno šerijatsko znanje naučio ili učio ga godinama kod učenjaka, takođe ne može ga preneti na svoje đemate. Na isprav način. Onaj koji se nije odgojio medresama učenjaka, ne može đemata odgojiti da bude kako treba.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 Nećete naći u tom meseđu nekoga od njih da će dati svoj govor mimo vraćanja onama koga je odgojio. Čak da ga upitaš o obišnjoj misli, radije ćeš utiti i reće ti idi njega, nego onda da da svoj govor. Nači, kod nas manjka. Zatim bilježi Hafid ibn Hajar, on dosto spominje Hafid ibn Hajar, صوم ديالو فتح البارئ مظلم ينادري بايتا كنصي قلنا سنغوا دي لسيتي رتام قد معبد قال شنو ديال كتاب الطاعات حديث بركو زيفر رضي الله عنه الله الله عليه الصلاه الله اوليائه وهو أو يحدتي إذا حديث ابي سو لانه مستمتش ما كتبه الكومنتاري الصالح وهو انه دينا بركه كل ما يستوي لناس هاي حافد بالحجر وقيس بامين ومو ترايس بامين وايمه اوتلي بامين يدلوه اعزائي حافد بالحجر Nije došao znači da kaže lana prenosilaca da će slab niti kaže potpuno vjerodostojno a ono što je poznato kod islamske učenjaka ono što presuti presuti hafidh ibn rajab al to ima ocenu hadis hasan prihvatljivo je dobro hadis je kaže znači Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da fitne kada sa fitna rasprostrali i obuhvati sve ljude Meje za Allah, urlija, ehu, Allah, subhanahu wa ta'ala, učini one njegove štićenike prepoznati mi je. Možda će neko od vas pomisliti, sigurno je učini prepoznati zato što se čvrsto drže i žesto kisir. Nije, braću. Dokaz tome jeste rivajet koji bilježi imamo tirmizi u svome sunanu i bilježi imamo tabarani u nođemu sa vjerodostojim lancem I ovdje ćemo uzeti rivajet koji je kod imam Tevaranije. Zato što je on obširniji i je pojašnjava slučaj koji se dogodio. Vama je poznato da je između Ali radijallahu anhu i Mu'avije došao do spora, jel' tako? Čak su ashab jedni drugima ili jedne druge sabljama povratu vratu udarali. I nekoliko bitaka je vođena. <murvijen> Ali radijallahu anhu na jednoj strani sa ashabima i tabi'inima. Moabija radijallahu anhu na drugoj strani sa ashabima i tabi'inima. Dolazi Ali radijallahu anhu Ebu muslimu en ghefariu ashab njegovoj kući i kaže mu Hoćeš li nas pomoći protiv ovih? Ali je radijallahu anu je bio, je li bio je milu odbojnosti i neposlušnosti je milu mu'mina? Nema. I on kaže, hoću svakako, ovdje ovaj je teba vanije. I reče svojoj sluški ni, gdje mi dodajenu moju sablju? Pa mu je sablju i rivaise, kaže, paywe, kaže, on se kaže pa je kaže malo izvuku iz korica međutim daska sabje drvena a koštrica sabje drvena i kaže on njemu a rekao mi je kaže khalili moj prsni prijatel, muhamed sallallahu alejhi ve selle va wa ibn amik kaže tvoj amidic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 Još meiji su Aliyah i. Nova Na način, on učini svoje stićićenike prepoznatljivi. Vodite računa o tome što govorimo. I vežite stvari jer ćemo se malo više otvarati. Jazan za trojicu ashaba, braćo moja draga, koji su u svom životu praktikovali ovu oporuku posaleka sallallahu alejhi ve sellem. Jedano nije znači Evo muslim, ali gajfari. Drugi je Muhammed ibn Meslame. Znači k'o je ibn Meslame? Pijet Marakov, k'o bude znao. ibn Meslame. Jeste li kana čitali hadith koji je Bukhari i kod Za jednoga koji se zove ibn Lešref. Židov jedan koji je vrjeđao Allahovoga posanika sallalahu alayhi wa sallam stalno pa jedna je prilika Allahov posanika sallalahu alayhi wa sallam kako li vaat u Bukhari kaže ima li neko da dođe glade da presjeđe taj jezik koji vrjeđa Allahov posanika i muhammad ibn Mesleme kaže ja sam plan a bio je njegov braćo prisni rođak taj Muhammed ibn Meslame, kako navodi imam Beyhaqi u svome sunanu, jedan put taj Muavija uvrijedio Muhammed ibn Meslame i rekao ubili se kaže Kaaba ibn Ashraf kaže na prevaru. Odnosno bio je kod Muavije čovjek koji je to rekao u društvu Muavije. Znači kada je Muhammed ibn Meslem jehteo da se dočepa Kaaba za Marija Allah poslanik aliye salam da mu kaže ne reči koje što bih rekao mi ne bi trebalo da i govori pa ga je posjetio pa je rekao ovo nam je došao otežava da ne znamo šta ćemo kako ćemo daj nam hranu odreže mi ćemo tepih dati uzalog zalog uže pa ona nije pristala da daćete mi žene ne ne daće složili se na oružje doćemo ti sutra na večer. I kad su došli, iza, znači, prozvali su ga vani i on se dogovorio kad ja bude mi samo u Kosu drugi puta, onda ćemo ga sa minama. I tako suradimo. Pa je prigovarno u društvu Muavinom, nakon par godina Muhammed ibn Meslamu kaže ubili ste ga, na prevaru, Gatale. Pa je Muhammed ibn Meslame rekao tada kao starac, Nikada više Moabij, mene i tebe neće jedan plafon da sjedini. Jer ti spres, znači, gledaš, čovjek govori, ono što je narijedilo, ovo poslani ti smatraš prevorom, odmarno. A mene se kaže, dobro čuvaj, kaže on, da sam slučajno mladići, da imam ovdje sabnu, otišta biti glava. A on govor, vidroži Imam Beherqi. Nakon toga je ga vidio na džanazi jedan puta, Mohamedin Beslavov čovjeka,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 Danas među muslibanima također vladaju smutni naredi. Međutim, ne ovog oblika, nego drugačijeg malog oblika, zategnuto kroz menheđer, zategnuto kroz razne mesele ili šeriatska pitanja, gdje se pojavljaju mesele da se više brat ne selami, da se više brat ne smatra muslibanom, da više nije na i tako itd. Fitna. Da je sada u ovome metežu da insan jori i trči ka ovim fitnama, ili da se pouče i traži znanje koje kako treba. Bilježi Ibn Abishaybe u svojem Musanifu, u 21. tomu, poglavlju od Harijijana. Rivajet koji je kod Ibn, Abishaybe, slava zato što se nerozi uutr nepoznat perno slet, mežutim, dolazi sa drugim putajima, da ga pojačava i uzdžek na stepi, prihvatljiva se iha sena. Daja Abdullah ibn Khabbab el-Arad, čuli ste, sigurno zanjeva. Khabbab ibn el njegov sina Abdullah, oba ashabi. Ma bo, Abdullah ade tab'in, mežutim Osnova jeste da je od ashaba umro ili je 38. godine po Hijri. Njega se zaustavili Hadidje jednog dana. Zaustavili su ga i kad su ga prepoznali, tražili su od njega, kaže da li imaš, kaže, kakav hadif da se ti čuvao od svoga oca, a ono od Evjelesnika, kaže imam.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 nemoj da budeš ubican. Ovo je citirao on Jesu ga pustili, braćo? Ne. Znači, on je njima oslikao stanje njihovo. I oslikao što je rekao Allah, poslanik, salalahu, eleva, salam. Oni koji trče u fitni, kad se pojavi fitna i hoće da stavi tačku na i, on je oslikan i opisan. I onda kaže, znači, a kad te budu ti dohvatili, kad se budu ti pojaviti nudi, kaže, budi Allah, ubijeni, nemoj biti ljubica. I uzeli su ga za ruke i dobali su ga na ivicu rijeke i zakljeli. Tako da kaže, prenosilac koji je prisutan, kaže, gledao sam voda, je dobila boju crvenina. Nisu se sada im zadovolili, nego se radili nazad da u njegove sluškinje ili robinje koja bila noseća zatim, kako navodi im, ne bi še goznu Mosanefu rasporili nijen stomak. Ovaj braćor govor im ne bi še goznu u dalisati prvi tom sa tahkikom i lertifkacom Mohameda Vahe. Pogladu o kharidžima ili, ko posjede Mosanef, zadnji tom svaki, u pogladnjima gdje se tamo gori babul fitne, u pogladnjima fitne gdje se so opisuje kharidžima. Dakle, ovdje kaže Allahum p.s.s. kada se pojave fitne ili smudnje među džamaatom, među muslimanima, šta je musliman? Da trči u toj fitni ili da bude od onih koji će sjediti? Da pokuša da bude od onih koji će da sjediti. I lijep nam je primjer bio znači što smo namali kako su postupali ashabi l-advahu l-Allahi aleyhim u primjerima fitne znači uzeli sebi sablju od druga. طيب أستاذ برلازم بلاكو بإذن الله تعالى الناشو تماتيكو مجوتي نوفقوني دمالو جوش بركم انترش ما حديثتكوش مسبو ميمتي بلا جيما محمدو سومن مسندوسا غير دوسن لانسا بلنوسي لانسا دي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم ركو عشد الناس عذابا يوم القيامتي na etej hukzu na sudnjem danu imatšini a rajulun qatala nabiyya aw qatala nabiy šubik koji je ubio vjerovjesnika obratite pažnju dobro na izraz e aw qatala nabiy il ga bira vesnik ubio wa imam dalala i imam vođa šejh predvodnik koji vodil zahvotu. Nas zanima ovo zanje što smo spomenuli. Uvom našem mečerašem druženju, koga budem objedni Allah i Međutim da ne bi ostav hova hadith da ga ne prokomentarišem, prokomentarišem uvratit ćemo se nas sadržaj znači prvi dio haditha. Gdje kaže Allah posanik sallalahu alayhi wa sallam, ašeddu nasi azaven. Najžešu kazdu nasudnjem da anu imače čovjek قتل النبي كوبيو جيروبيا سيكا قد ما شمالت شيبه حديث اما كونترديكتورنس ديالو ضوجا كل كو حديثا اما قالوا وصلنا وصل ما قالش شنو الناس جاوبه شنو الناس جاوبه باش يتمى سبا يدن سويلي група اليوبس لودي كوي تشيبتو جستو كوي كازبي هو سس ساساو الي سابراو من مشكله Gdje govori, znači, kad se bere, recimo, jedan i vajajat spomena, zatim spominje li koji još govori na tu tematiku. Da li znate, braćo, ko su bili ubice vjerovjesnika? Kroz kur'anske tekstove? Židovi. Židovi. Velike li jenom kalu, zalike li jenom kalu, jak ذلك من ذاك بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذاتو што субијали зато ويقتلون النبيين بغير الحق وبيли субиро дияснике без и какога разлога пасте Јопетлажет шам кажуа маето небиди јеровестнике не каже посланик еллов посланик созрам табе реко човеку јероби јеровестника није реко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 kila krušaka, kila jabuka, kila banana. Ova rivaj spominje Ibnu Ketiru u svome tafsiru u prvome tomu i spominje ga bilježe Budaud. Međutim, ovo sam našao kod Hafejda, ibromom zirao u njegome tafsiru sa spojenim, potpuno spojenim ensembrenom silaca koji je dobar. U načetru rivajt ima 70 vjerovijesnika u damu, međutim, rivajt je tri sotina virovljestnika u jednom je danu, a zatim mi kaže na tome mjestu pred kraj dana, kada znači završe sa klanjem, što bi rekli, onda na tom mjestu napravio pijacu. To su vraća osobine židova. Međutim, da li im je ikada uspjelo dobi u poslanika? Šta mislite? Allah, Žadašanu, Krošita, Kur'an pročite od prve stranice, do kraja Kur'ana nećete nigde nać da spominje se su posadike uje kaže u bjeli su bjelov jasnike. Međutimaj ayet gde Allah jalašanuhu opisuje njihovu sladljenje, njihovu sreću kad surekli kada inna qatelna al mesiha Isa i Marjama, šta? Rasul Allah Mi smo, kaže, zaista uspjeli da ubijemo koga? Mesiha, Isa, Sina, Merinu, kažem. Mi su rekli, ne Allah, Rasul Allah, Allah ovog poslanika. Ako da šta? Prvi puta nam je uspjelo da ubijemo poslanika. Prvi puta. Jer su mislili da su ubili, je tako? Uvijek se naću u ajetima gdje oni govore da su ubijeli vjerovjasnike. Međutom, ovaj ajet Govori da su ubili koga? Poslanika. Međutim, Allah odmah demantuje. Odmah demantuje. Niti su ga ubili, niti su ga stavili na križani. Nego im se šta? Pričinilo. Govor o ovome, Shabahni Shabu Težbihah, pričinilo, govorio Ibn Ketir, Usama Tesiru, Ibn Taymih, Fetvam i tako dalje, tako da mi ovo Međutim, odme, Allah Želešanu kaže بررفعه الله إليه Naprotim, Allah ga je sebi uzdigao. I demantulali, i pobijeni svi njehovi navodi. Oni su bili sretni kada su vidli šta su radili. E, polnil puta znači, uzbrodumio posanika. Ne, posanika ne može nikad ljubiti. Posaniki ne. Vjerovestnike su uspijali ljubiti. Međutim, posanika nikada لا جلال جلال شان بررفعه الله إليه اودي مانو تجزكو براهلو براتشو زارغس كوي اودي براهلو بررفعه الله بررفعه ايه مام خدسنا الله إليه بررفعه الله إليه بد بغير ولا ها؟ بررفعه ايه؟, بر ايه. كالك سيزويا؟ انت عامي؟ ما شاء الله اتكرم جيدا يعني من اي انت؟ رستين رستين ما شاء الله مين منطقة؟ أوك. ما شاء الله بارك الله فيك اهه اذنالك بر, بر... ايه مال بغير غنة مال بغير غنة مال بر رفع بر رفعه نقرأ بر رفعه بل م... ليس بل غرام <تضحك> اي نعم اي غرام غرام غير قلنا غير قلنا اكيد يعني مره صعب اي يعني نعم من الاثنين غرام متجانسين متشابهين او متخالفين <تضحك> <تضحك> يا ما انا متخالفين زاخ الله خير زاخ الله خير طيب زاخ انيه من كذا اسبر Allahu upasanjika nijednom. I Allah subhanahu ta'ala ovde on povrgava njihove Dobro, sad smo završili sa onima koji su ubijali Allahove vjesnike, opisali smo i vidli smo kosu. I kaže onda Allahu upasanjik sallallahu alaihi wa sallam evo rađul qatalahu nabiju ili čovjek kojeg je ubio vjeru vjesnike. Da od vas zna kojeg je čovjeka Allahu upasanjik muhammed sallallahu alaihi wa sallam ubio ubitki na Uhudu? vet maraka. Čovjek koji je lav poslanice sallallahu rukom. Eh, u bajbin Khalaf. Allah poslanice sallallahu alajhi wasallam I zati kaže lav poslanice sallallahu alajhi wasallam, "Wa imamu I čovjek je imam ili petnoj ili šejh koji vodi iza sebe nekoga u zabludu. I ovo mi što sad inshallah tal'a da. Roga. الله سبحانه وتعالى والقران أختي موه يا درا نعودي dwie vrste imama ili predvodnika za ljude premo premo desentrida i imana neka je Allah je I mi smo njih učinili da budu imami, predvodnici, i da upućniju ljude sa Allahom džarašanuhom odrebnom. I učinio je drugu grupu predvodnike širka i kufra i dalaleta. وَجَلْنَاهُمْ تَ إِمَّةً يَدُرُونَ إِلَنَّا I učinili smo i kaže imamima, predvodnicima koji pozivaju, pazite, pozivaju, ne upućuju, pozivaju, vatru. Tamo kada govori o onima koji upućuju tarhid i imam kaže jedune upućuju upućuju upućuju doćim kad opisuje faraona njegove skupine i one koji su poput njih kaže šta jedu rune i na narod ne upućuju vatru nego šta pozivaju ljude sa upute ka vatri. Ovo su znači, dvije skupine imama koji su spomenuti u Kur'anu. I Allahu Pasanih sallallahu alaihi wa sallam ovdje znači opisao ovu skupinu imama da će imati najžešću kaznu na sudnjem danu. Dobro bračun. Selefu Salih Selefu Salih je smatrao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 do tamo Šama, pa do i tako dalje, smatrao je pokuđenim. Smatrao je to nevrijednjivo. To je govor sve da to. Zato ćete, kad biografiju islamske učenjaka, naći da bi znali budovati 45 godina, ali 40 godina, kao što je slučaj sa Jahremu Mendetom. 40 godina je proveo izan svoje kuće tražiti znanje, pa se onda vratio svoje kuće.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 iz knjiga. Ne treba je nama šijekom. I učenjaci da nas ona odgoje, da nas navuči. Evo, imamo čitabe, mi je čitaba učinjamo. A zamisle, braćo, kako je tek da su danas živi, ili kako bi bilo tek pokuđeno kod njih, da se kaže, e, ovome čovjeku i ovoj generaciji ljudi, i ovoj menheđu, ili ovoj džemaatu, je šijek internet. I, braćo, dobro znate da imate ljude koji su stanu na internetu i a fetu skidaj, a daj o taj tekst, pal tak i tako dalje. Jer tako nije tako. Nikad nije vidio insana stanje prazgovara koji govorili koji je napisao taj tekst. Napotiv, samo znači uzima znanje, skida sa stranice ovih i sa stranice one. I to ne zna čak ni ko su urednici ili kakve meneđe određene stranice. Kad pogledaš poslije tamo, nakon šest meseci, nalažuju sebi tamo i papira, sa razni stranica, i tekfirskih, i jobijih, i hvanijskih, ne znam nije on što je odrobio se. Dakle, pokuđeno je bilo kod Selefa, da znanja trebali samo u predijelu u kojem on živi, recimo tuzanski kantor. To je bilo pokuđeno kod nje. A gdje smo mi danas? Naproti, načete, braćo moja draga, da hafi dhehebi u Tazkiratul Huffad navodi pojedinim biografijama učenjaka da bi imali po sedam hiljada svojih šehova i učenjaka od koji bi uzimali. Po sedam hiljada. Ovo je maksimalna cifra koju sam mašao. Sedam se vratim u našu stvarnost. Hajde, sedamdesit. Recimo, gdje ćete da u ovoj sredini gdje bježi imao ljudi sredežu samo za jedno ili dva čovjeka. Bez obzira u se radi. Naproti doseže se do takve stremljice da njegov šeha ne pogreši poput Sufija. Kao što kade Subki u Tavukatul Shafi'i i Tavukatul Kubra, kada je tamo Sufije, kažu, kod Sufija je moto, da mora biti kod svoga šeha poput mrtvaca u rukama onoga koga ga Ne mereš maknuti, je li tako? Onaj koji gasoji, mrtav čovjek, ruku, opere ga ovdje, opere ovdje. Tako isto Sufje znači kažu da mora biti murit kod svoga šeha poput mrtvaca. Kod nas se pojavili obređeni tarikati gdje kada su sa odrećom Selefa koji su na ovome. Je ne smije svome onoga koji ga podučava i koji ga snijedi upitati zašto. Ja sam se o tome osvjudočio. A to je svakako braćao naja draga, zabratilo. Jedan od uzroka zbog čega su se ove stvari ovako oporedale jeste da se nije ispravno krenuo sa uzimanjem znanja. Od onih koji traže znanje, niti je pođer je da u finno ona i kuj daje znanje, zbog čega. Zato što bihjež imam darinu uslobę sudanu. Svirodosa im lancem prenosilaca, i bihježi khatib al-Baghdadi u jamilu akhlaqa i i bihježi ga jesu hafid al-bulbar u somja al-jamia, da je al-Thori, rekao, Sufjan al-Thori koe je? Koe je Sufjan al-Thori? Sufjan al-Thori men hova? mni taderin bratim kufi zhivo vremenja muhadise amir mu'minin fi hadith sofia la fauri kaje evaru al prvo čovjek kad kreni da traži znanje mora biti da da ne aješ od koga ćeš da znaće prvo smeš da slušaš ne da čitaš Da slušaš? Thumme l'inusatu U rivajetu, koje je kod imama Beheqije u shu'alimanu, kaže Thumme l'fihmu A zatim šta? Razumijeva onoga, što se čuo od učenjaka Thumme l'hidhu Zatim pamćenje tih podata ka petvi i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 Da li toga ima kod nas? U ovoj zemlji. Kad pogledate sad džemate i meneđe, ima li to ga kod nas? Inšale, inšale. Ne ima kod Niti postoji oni koji su uzeli znanje od onih koji uče danas, podučavaju, nisu ga isprano uzeli. I obraću. Nemojte misli da onaj koji završi određeni fakultet Da je on došao sada, maža Allah. Dokle god ne bude provodio vremena kod učeni ljudi i izmijenjao ih, ne smatra se od onih koji može da da ispravu znanju. O je jedna stvar. Druga stvar, onaj koji sluša od njega znanje, često puta, a ni... ne razumije što je vrekao. Je li tako? Koliko puta stavi bilo dvomici kada slušaju jednoga primjera daju, koju odvođu održiti, ne zna što je mislio sa tim. A stivite u pitanju. Treća stvar, pamćenje, zatim rad po onome što se uradilo. Vi ćete naći mnogo, sigurno. Braći, spovjegnut će on tebe i govore, ime sve, ali od njegove prakse veoma malo ime. Naprotiv često puta gribete muslimana, je li tako? Naprotiv često puta zakači svoj jezik za daj mi učenog. Jo okarakteriše ga sa ružnim nazvima, čak uključuje se u njegovog imana. Jel' tak? A ona je braću, ja sam to spomenuo na puta kod vraćeva, valahi, insan koji je da menheđu tavhida nikada ne može sebi dozvoliti da mu jezik bude vlažen od ovoga što smo sad spomenuli. Nikada. Njego jezik je važan od Allahovih ajeta, njegov jezik je važan od hadisa Allahovog poslanika, njegov jezik je važan od učenja govora učenjaka i tako dalje. Međutim, načete da oni koji sebe smatraju da su oni meneđu selefa danas ili da su na Eli el-suneta va el-jama'ata, nisu se teb'ina da su jezići njihovih važnijih spomnjanja. Ako neobišnebrači daija, maša Allah, pa čak i učenjaci Kaže nao posljednik s.a.v. u hadithu koje bilježe Bukhari i muslimi i ostali Al muslimu men saliba muslimuna mili sadnjih u jedin Muslimani onaj od čijeg jezika i od čijeg suruku sigurni mirno spavaju i ostali muslimani Musliman! Nemo wahid! Nije rekao nao posljednik s.a.v. nemo kaže muslim Muzlimani kajonov odšijek su jazika I neko bih lukub, I neko bih lukub, sigurni osta Samo. Dobro. Bilaži, Abdurrahman ibn Abihatima ar-razi sa mi daudu al janu huma ta'diil. Aho ga odakonaz. U drugu metu, U biografiji Saida ibn Abdul Aziz-a, eto bracu upitajte sad ko je Said ibn Blazi, da je on pasti? Bracu Said ibn Abdul jeste jedan od čvenih učenjaka ihafida, umeta. Bukhari, sunenu, sunenu, sunenu, sunenu, i hafiza u metani. Od njega u svojim sahihima Ibn je Buhari Muslim. Od njega vidim imam Tirmizi u tome sunen, imam Nesai u tome sunen, Abu Daud u tome sunen i Ibn Majah u tome sunen, i ostali. واتسلفة واتسلفة بغل تشتكى لسها دون او ملا شيقة حافظ عبدالرحمن بن حاتم الرازم داية كورو استاس بيلي لا تخذ العلم من الصحفي و رواية تدركم كاجسة لا تخذ الحديث من الصحفي نمو يسلو تشاعلو دا بيوزي ما وزناني او الصحفي الصحفي اشتاين يلا ها قصالي فاني بيرو نو ينار اشتري بيو الصحفي كيف تاشر هذه الكلمة صحفي انسانه صحيفة يعني صحف A sahafi, ovdje kaže, nemoj slučajno da bi uzimao znanje od Sahafija. Sahafi je kod bi ona je samo što uzima znanje iz knjiga. Ne sjedi kod učenije. Nebo znači ima knjiga, kaže, ovo je moje znanje i samo otvori knjige i evo, ovako piše braće, ovako rante. I zavruda, zavruda, začest. Zato je Selefa rekao, nemoj slučajno da bi se dogodilo vama da uzimate znanje od onih koji otvaraju knjige i samo iz knjiga vam prano a nisu sjedili kod učenih ljudi i primili znanje sa njihovim usanjima. Ovako se kaže ovaj u skoru jezik, je li tako? Dalakar. Nisi znači sjedio blizu njega, slušao, gledao kako on govori, ima mogućnost da upitaš, ne upitaš što nije jasno. Međutim, kad nisi sad uzme knjigu, evo njera, upitajte ga. Često puta, ako uzmeš knjigu, primjer radi fiksku knjigu, nećeš razumjeti izraza. Sah? ne bre šta zove šta hoći, ne zna šta je A ara ja znam učenjake profesor danas jezika koji ne zna pa uzme isano lana pa se vrati nazad da vidi šta znači ta riječ arapski korefski ima, ima neka, neke lagane rečenice koje čovjek može razumjeti a to može se to može stoi kako istop od voilà قرا القران من مصحفه ني تي دوز مش كاجا قران ومصحف يا كوي مصحفي انا اي كوي научио قران سامو ولد سام се потрудио код кучи па научио арапско писмо па е научио да чита па е почео да панти и запамтио куран незали штасу тебинска права незали штасу керајети ни те седио предучени оба се Imate sada u te dvije vrste šehova. Onaj koji je znači šeh Kur'ana, ali nije sedio pred učenim ljudima da ubio i džazu. Ima imate koji su učenjaci hadisa i općega ilma, koji nisu sjedili kod učenjaka na dersojima u erotkom, recimo, svijetu, da bi se vratili nazad pa ljude područili. Neko se ročio u fakulti, je došao ovamo, stadi otvori knjige i evo, imao mi je znanja. Bilježi ibn'a bihševe, سا دولي مرانسي مرنسي لاتساو نايمان يروكو لابع سبيه كما قال الإسلامس كو تنصو هدي سرناوطسي دي قال إبي شيبه حدثنا واكيع حدثنا حكم عن إبن السيرين إبن السيرين محمد إبن السيرين أولاك تبعينا قال إبن السيرين قال إبن السيرين كانوا يرون سمعتر الإسوكا Ko? Kada kaže prva tabiina, jedna od najstarijih nice tabiina, da su neki ljudi smatrali, na koga se to odnosi? Na tabiina li? Et pa tabiina, ili na ashabet? Ashabet. Kave rovnik. Smatrali su, kaže, ene, beni Israel, da su, kaže, židovi otišli u dalalet, zabudu. otišli u Zabludu. Zbog naslijeđa knjiga kojima je došla. Ovo je govor, braću oshaba, stava oshaba, da je narod jedan otišao u Zabludu zbog toga što su tumačili Allahu vjeru i šariat i sniga. Zbog čega je sniga? Vratite se na početak. Ko je ubio vjerovjesnike? Židovi. Nakon što si pobio vjerovjesnike, ko je ostao da ti tumače Allah vjeru? Ko? Samisla se. Pa su onda od onoga što su donosili postanici, ostale su knjige, suhrofi. Onda su i oni čitali, tumačili, tvirili i otpršili su šta? U zabludu ili na pravi put Zabluda. i obilježim neviše u svojim usanjah u braću, ovo su zlata vrijedne informacije i podaci. Sa dobrim lancem, pranosevacem. <laughs> Završit ćemo sa govorom čuvenom učenjaka i imama umeta Šaltevija. Čuli ste za njegov, tako? Imam Shatibi. Imam Shatibi, braću moja draga, je bio malikijskom metode, malikija. Ali je napisao dijela od koje se čiptam umet o dan danas. Napisao dijelo koje se zove Al-I'atisoam. Zatoma govori o bidatima, novotarijama, novotarske skupinama, Ne ima boljeg. Svi koji pišu danas u Mautarijama, vraćali se na ovdje. No. I napisao je djelo koje zove Al-Muvafaqat, djelo Usu, i ne imamo premca. I svi se opet vraćaju na njegov djelo. I on kaže Al-Muvafaqat. <coughs> Šta kaže? Kaže između ostaloga. Dok le god neće Talibu Jo onome koji traži znanje, koristiti knjiga, sve dok mu ne bude dao ključ te knjige, kaže učenja. Ja sam za jednom od svojih koji mi znao govoriti, samo ne bavljaj knjige, jer se kaže knjige oružje za onoga koji traži znanje. Međutim, od ćemo me slušati šeha, ili ćemo poslije šalte mi. mi. kaže, neće koristiti knjiga ništa, Dokle god ne budeš imao ključ koji će ti otvoriti tu knjigu i protumačiti, to je ko? Učeni insan. Dakle, kupi je, ali neka ti je prokomentariše onaj koji je učen. I ono što ti zamije, neka ti je on, da ne pogledamo sve ovu temu, jer će se ti vratiti narodu koji ne zna ni arapski, ni zna ne sebe. I ti ćeš biti stavljen ovako ispred, pa ćeš onda davati fetre gdje ćeš često pogriješiti. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا وقل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وإنه الله فور الله يل بجترس موطة برليكي برشلا جالس بيت نعم Ovo prvo znači, što strateško pravlo, volio bi da protomaćiš, da to menja neki strateški pravlo, da ti osjeći možda si želi da kaže ovuk negrafi alba, znači da li ne, menja to možda se... značenje, pa se nam zato naglasio to te prema? Ne, ne, ne, menja značenje, nego to se posebno znači, znači, znači, znači, znači, znači, ne, ne, ne, ne, dobro. dobro ne, što u ne što se tiče ovo sa hinfijan, Sahaqit, e, Ja, sa hinfijan, To je to oni jeli, koji uzmejuje znači znači, Ali se to lepo stiti objasnil? kasi da su so to oni, ja, koji zapisujo? Ja, si... Ne, brate, ne. To so oni, koji neće naučiti, ko šehova. Zadnji su so šehovi, mord žije. Zadnji so šehovi, su da vlade tu zabludi. Nema koliko ga učite. da šta uradi sada? On uradi ovo, da vam uzme knjigu in se zatvori, on nauči. A ovo znači ovo. Jaz znam bila šehove, nem tako zvlade, šehova Koji zaraz grade meneđe. Koji smo bili samo studiju studiju. I pogodne, ja ga znam da nije sedio pred učenje, nego je čitavo vrijeme provodio pred internetom. I spuštao sebi sa stranica ono što mu treba. I učio na fakultetu koji je tzv. Amerikaj Meftuha, otvorni Amerikajki fakultet, jesni islamski, gdje nijemate predavanja, dobiješ samo kasete, dobiješ njige, uplatiš, navratiš sa na kući, svremiš, isprije te predaš. Vratiš se nazad u kući, vajmo dole, izboljš nožnih. Mene je izgradio imao za svoje 20, 30 ljudi i 50. Znači o tome da insan ko biva nešto zna da ovdje sad i onda otvori knjigu i onda čita i zlije. i onda pomiješa sveko posad ono skrinac na prvi. Znači, shvatio sam to potmose izbog čega. Zato što se sami islam skućenjaci repio onome konek njega voljelja zavutače. To je goša. Ja, to je goša. To je goša. To je goša. Znači, zaista sam te shvatio da mi sam ovo kao ulo htio da kažem on za ono moje bravo To je. A ko bi danas mogli uzeti? da nam to da kažemo da da taj da, ta da, da koji kažem on ć, od odega čuzeo to znanje zbog čega zato što jaon faktički uzimalo iz knjiga ima so ima, ima, ima, kodinu, ima ima kodinu, ima ima, ima brate znači, ja sam znači, za par ljudi to ubozni to da ima da sučili kod učitelja da su sedeli kod ljudi posjećivali i knjige čitali i čitavali ima to alhamdulla ima nema puno ali ima i ti su ljudi poznati I nećete i naći da trče u petvama, nećete i naći da, da, da govore, nećete i naći. Znači ima to na to. A to je je pitanje. pitanje. Šeji, ja sam slušao jedan ders vaš, ja mislim da je održao u Medini, u Meku, ne znam tačku, mislim da je tamo, še ustra, je preselio Šeji i Ustran. A ste vi spomenu jedne večencu, jer ste rekstena vidili. ja ne znam šta to znači, vi ste to nešto... Rekste niste ga vidili jer ste Ajde. ga pa ste spomenuli da... da obzirlovu situaciju ovde yeah. kako možemo uzeći to kao sveto pravilo pomito je pred uđe tako na neko... Ne sećam se šta sam rekao. Jese. Govio yes. da da da da mi dođe taj Ne, ne, ja strašno, sam... mislio sam da će, da da ta reč pomoć, ali e, ne. Ne sećam se da je bilo ono, da, nema govorenega ništa nikad vidio. Da da. E sabato giorni cavillo, ma giunti in sala da quella onome što je govorio i nakon sam ga pratio. Čitao je da predjele ne zna vrat e, knjige arapskog jezika, ne imaju zna... knjige znači na arapskom jeziku, ne imaju teškila, niko Kur'ana. I onaj ko ne poznaje gramatike, johte, sohe, griješi u padežima. Griješi u padežima. Onaj ko ne poznaje dobro gramatike i gramatička pravila, onaj nam znaju griješi u padežima. I onda daje tamo ref, stavlja damu gdje treba da bude fetha i tako dalje. Ja, I ja sam imao dijelo koje on čitao. Ja sam bio upalio tamo, nekih negodersa je bio, ne znam, i uživo i on je čitao svoj djel, ja to djelo imam. I znam koji je pogled, ja sam uzao to djelo i sad sam ga pratio. Ovaj... Nije je zb... sam, zato ovio sam. To je nazav mislim. Napoli sam. Dakle, naj... Lavanan. On rad nam, kroz ti... da Koliko je što racija rače? Yes. Ja Braća znaju ovo kod mene dole, ja ovako držim da su znači, pola sahata, 45 minuta maksimalno. Tako da mi je nekako naviku na sahat, sahat tipu, ne da je to. Koncentracija i saha napadne. Koncentracija i saha napadne, ne može pratiti više. I onda prolazi samo koz glavu čak i saha napada i uspava se i tako da. Tako da ne, Ja znam za jednog od šeheha Abbot Mohamed Yusri. Za Egipta jedan. On vrijeme iz Međakšama dojacije podijeli u tri ili četiri dresa. Tri ili četiri knjige obrađuju. Tri ili četiri knjige obrađuju. Znači, muže po 20 minuta. A, jer otim braško znao sam doći, ja sam braško pričao. Jedan put sam zakasnio. Klamio sam makšan kod sebe, pa sam otišao dobro na dresu. Ona je, tu je brije su nema pet minuta sa, sa mikrobasom. Uh, Ko sam došao dole, znači mjesečit može primiti sigurno jedno do tri hiljade Samo onaj donji bilo. Ja sam sio dole, otvorio sam vrata i nije bilo mjesta da sjedimo. Sve je bilo puno učenika. Sve mlade. Eto, ja sam sio, znači, zadnji do vrata, sve bilo meni gore ispred, sa bijelim kapama, sa bijelim maram, itd ona on bi znači znao u tome svome periodu, znači od prođede, znači od lakša maloracije, obrađivati do četiri knjige po 20 minuta. Znam se sad, tipu kad bi samo sad držao, recimo sad jednu knjigu, sebeć od bilo ovako. Međutim, malo fiha, malo aqide, malo haditha, malo tefsira i da su osvježeni.